Hoofstuk 74 Sirenius in twee strijd, die raad van die keinkie, Maronius as kenner van die Romeinse reg, begenadiging van die drie priesters op die plek van terechtstelling, hulle dood dier vreegte en hulle opwekking dier die keinkie. Toe Sirenius dit van die klein wiegredenaars soos hy om dikwils genoem het en wat vir hom boe alles was, het hy verbaas gehuivert en nie mooi geweet wat hy nou eindelijk moet doen nie. Want aan die een kant het hy homself ten opzichte van die volk as in wankelmoede geveldeer en opperstad gouverneer in groot gevaar gesien om baie aansien te verloor. Andersens het hy evenwel te veel respect vir die beproefde mag van die kind gehad. Hy het een tyd lang gewik en geweeg en na in rikkie asof met homself gepraat o Scylla, o o Miette van Hercules by die twee sprong. Hier staan die held tussen twee afgronde, ontwijk hy die een, dan stort hy onmiddellik in die ander. Wat moet ek nou doen? Waar hy in my went? Moet ek vir die eerste maal wankelmoedig voor die volk verskyn en die wil van hierdie machtige kind doen? Of sal ek handel na my toch baie molde besluit? Nou die kyntjie Sireneus weer na hom toe geroep en glimlachend gesê, My liewe vriend, roer lee eiers en lee nie te dier mekaar. Wat stel skillaan sharp dus en wat die held Hercules voorvergelyke met my? Volg my en jy sal met al hierdie nietighede niks te make kry nie. En Sireneus herstel van sy wankelmoedigheid en sê aan die kind, Ja, jy my lewe, my kleine Socrates, plato Aristoteles in die weeg, jou sal ek tevrede stel, kom wat wil. Laat ons dus na die plek van terechtstelling gaan, en daar ons vonnis onmiddellik in Grasie verander. Nou het ook Maronius en Naserenius gekom, en baie sachies aan om gesê, Kaiselike konsulaire hoogheid, ek stem heeltemaal saam in die raad van die kind, want dit het my so pas bijgeval dat die doodstraf van priesterlijke aangeleendhede nooit sonder die toestemming van die pontifex maximaal in Rome aan priesters opgeleem mag word nie. Behalve as hulle oproermakers die die staat sal wees, wat hulle hier echter nie is nie, maar alleen blinde eiveraars vir hulle eie saak, Daarom vind ek die raad van die kind baie goed, ek kan dus alleenlik net daarby baat om dit te volg, maar dit kan nie nooit skade doen nie. Sirenius was verheug oor hierdie opmerking van Maronius, en hy daarom dadelijk op pad met die hele geselskap begeef. Op die plek van terechtstelling aangekom, tref hy die drie priesters al byna leweloos aan, uit groot angst vir die ergste martel dood. Net een van hulle het nog soveel teenvorigheid van gees gehad, dat hy homself met die grootste inspanning voor Sireneus opgerig en hom om een genadiger weise van sterwe gesmeek het. Maar Sireneus het aan hom as ook aan die ander twee gesê, kyk na die kind wat hier die moeder op haar arms draag, Hy gee jylle die lewe terug, en dis gee ek dit jylle ook, en hy roep my vonnis. Staan dis weer op en gaan in vryheid, en jylle bewakers, rechters, voorleesers, beelsknechte, gaan en neem alles weg. Fiat! Hierdie baremachtige uitspraak het die drie priesters hulle lewe ontneem, maar die kynkie het sy hand oor die drie uitgestrek en hylle is weer tot leven gewek, en het dadelijk baie opgewek, hylle klein levensredder gevolg.